Дармовись, як кажуть гуцули. Це атрибут тієї давньої епохи, коли нормальним вважався костюм, прикрашений різними мережевами, жабо, бантами, шнурками та позументами. Генерали давно вже не носять і хоча, здавалось би, військовики мають мати більшу прихильність до декорування одягу. Зате партикулярні ніяк не можуть відмовитись від шматка барвистої тканини, намотаної кругом шиї. Це вам не нагадує острівного дикуна, який дуже любить намисто із зубів крокодила? Ми вважаємо, що краватка це рудимент дитинного суспільства, а люди в краватках схожі на повішальників, що зірвалися з шибениці. Чи не означає це, що ваш режим, війшовши в силу, почне репресії проти краватконосіїв? Та заради Бога, якщо хто вважає, що це йому якось допоможе в житті, то хай носить цей шмат матерії. Але ми декларуємо нову ідеологію і починаємо з себе. Ми переконані. Поки провідники нації не припинять страждати на декоративний інфантилізм, а виявом цього є барвиста шмата на шиї, кардинальних змін на краще годі сподіватись. Невже може бути ще краще у нашій квітучій державі? Ціную вашу тонку іронію автовізію, але простір для вдосконалення є. Наприклад, в освоєнні космосу. Чому ще нога українського космовика не ступила на поверхню Марсу? Чому я вас питаю? Та пора вже. А я про що кажу? Або візьмімо нашу кіноіндустрію. Чи не час уже посунути світового кіноринку вироби голівудських ремісників? Хіба Україна не може видавати щороку десятки яскравих, видовищних, хвоцьких стрічок? Може, пане президенте. І для цього багато не треба. Варто лише переглянути розміри податків на кінопродукцію. І Голівуд надовго спочине. Зміна податкового законодавства в бік полегшення та лібералізму – це один з наших пріоритетів. А якщо простіше, то в економіці ми прихильники радикального лібералізму – низькі податки, мінімум втручання держави в економіку, вільна конкуренція, тверді, вільно конвертовані гроші та бездефіцитний державний бюджет. Пане президенте, незважаючи на те, що ви прихильник командної гри в політиці, все-таки нашим читачам цікаво було б довідатись, який їх президент поза посадою, як людина. «Думаю, я їх розчарую. Я нормальний український 50-літній мужчина. З молоду багато вчився і тяжко працював, що дозволило мені, без зайвої скромності скажу, стати одним з провідних ракетних конструкторів світу. Одружений один раз, маю двох дітей і вже трьох онуків. Дружина – писанкарка, син – кінорежисер, а донька – військовий пілот. Ви ж знаєте, збирається у космос полетіти. Хобі не маю». Але люблю займатися спортом. Та не бавитися в теніс, як це робили попередні зверхники, що знімали вишиванки, одягали майки ніки, а грати в футбол і плавати. Багато читаю, люблю дивитись добротні кінофільми, слухаю музику. Сподіваюсь, не хіппі кобзарів, а чому ні? Серед них теж трапляються талановиті виконавці, Метуса Цибуленко, наприклад, чи жорт Перебенді. А скажіть, пане президенте, як ви цього релаксуєтесь? Чи п'ю горілку, тобто? На жаль, знову можу розчарувати наших патріотів. Горілки з перцем терпіти не можу, люблю червоне французьке вино. Щодо нікотину та різних наркотиків, то цілком категорично ні». Пане Президенте, щиро дякую за розмову і дозвольте від мільйонної аудиторії читачів газети «Ніч» ще раз привітати вас з обранням на цю високу посаду. Дякую вам. Прощальний сніг Цілим грудним ішов сніг. Такий собі мохнатий, пухкий, легкий, який буває лише у різдвяних казках. Чернівці, засипані цим теплим снігом, розкішно, весело й заможно відбули Різдво 1999 року. Тепер, з дрібкою містичного остраху, чекали на прихід нового 2000 року. А раптом. Теофіл Левицький сидів у глибокому шкіряному кріслі в своїй величезній майстерні і дивився на мольберт, на щойно закінчену свою роботу останню з чорно-зеленого періоду.